Namo tas Bhagavatu Arahato Samma Sambuddhasa. Namo tas Bhagavatu Arahato Samma Sambuddhasa. Namo tas Bhagavatu Samma Sambuddhasa. Tak vidím, že je nás málo, malá rodinka, tak můžeme být méně oficiální a více se zaměříme na otázky a odpovědi, ale než dojdeme k tomu, tedy otázky a odpovědi a zároveň praxe. Hm? Teď jsme právě mluvili s přítelem o Sri Aurobindo, jeho známé řečení je, 5 gramů praxe je lepší než, než 5 kilo teorií. Hm? A jelikož Musíme někde začít a vybrali jsme si téma, který je vlastně v polovině, protože problematika Sarvástyvády a problematika Sautrantiky je vlastně z toho, co víme o vývoji buddhismu, je vlastně polovina buddhismu. Hm? To znamená, tyto systémy jsou z doby, kdy... Se různé sekty snažily, sekty buddhismu se snažily vytvářet modely reality. A jelikož my, lidské bytosti, nejlépe pojímáme věci na základě modelů reality, v té době, kdy Sarvástyváda a Sautrantika dosáhla jakožto vrcholu svého vývoje, to je doba dynastie Sakya, doba sepsání Mahávy śāstra, Šástra, což je nejobsáhlejší snad spis dodnes v buddhistické literatuře, kde jako myšlenky dosáhli vrcholu tedy systematického probrání. Prosím, prosím. Aby jsme pochopili polovinu, dnes začnu od začátku. Jak to vlastně na začátku vypadalo, když Buddha, Sakyamuni Budha byl tady mezi námi a Mohl nám přímo ukázat cestu podle našich potřeb. Ve čínské literatuře buddhistické je jedna z nejdůležitějších, jeden z nejdůležitějších traktátů, je traktát o vyvstání víry v Mahajánu. A v tomto traktátu Ašvagoša na začátku učí, že když Buddha byl tady mezi námi, mezi námi bylo i osvobození a význam osvobození. Pak, co Buddha vstoupil do Parinirvany, tento význam se stával tím, jak čas pokračoval, stále a stále je více nejasný. Právě proto, píše Ashwagos, bylo potřeba sepsat traktáty, aby význam vysvobození zůstal mezi námi, mezi bytostmi, a mohli jsme ho pochopit. Někteří z nás, z bytostí, mají rádi krátká vysvětlení a hned chápou. Někteří z nás potřebují obširná vysvětlení a pochopí. Někteří z nás na základě krátkých vysvětlení potřebují krátké poznámky, Někteří na základě obšírných vysvětlení, potřebují dále obšírné poznámky. A právě proto vzniklo mnoho, mnoho různých traktátů, vysvětlujících vlastně, co vysvobození je. Nagarjuna, vlastně první systematizátor, Učení, že jediná realita, kterou poznáváme v tomto světě, je realita prázdnoty, ve svém komentáři k transcendentální, sutře Transcendentální moudrosti v 25 tisících verších napsal, že to, co Buda učil, má jen jednu chuť. Jiná chuť neexistuje. A to je chuť vysvobození. Vysvobození z čeho? Vysvobození z utrpení. Jednou, když my bytosti se narodíme, fyzické utrpení je nutnost. Tomu z této nutnosti se nevyhneme. Ale Buddhismus učí, že mentální utrpení netřeba. Mentální utrpení je důvod z důvodu naší nevědomosti. Nevědomosti čeho? Právě nevědomosti bytí nebo jsoucna věcí, tak jak opravdu jsou. Čili, aby jsme se vysvobodili z pout nevědomosti, Potřebujeme ja tabu ta nám? Potřebujeme vidět věci přímo, tak jak jsou. A veškeré různé systémy buddhistického myšlení vlastně ukazují nic jiného než cestu, jak vidět věci tak jak jsou. Dále Nagarjuna vysvětluje, že některý z nás se dostanou na druhou stranu tak jako zajíc, když skočí do řeky plave, plave, plave. A jestliže je zdatný ágama vysvětluje, aby jsme se stali zdatní, musíme praktikovat samády. Tak jako jedině ten, který dobře plave, se může dostat na druhou stranu řeky. Ten, který ovládá vědu samády. A věda samády je věda, která nebyla nikdy na světě tak důkladně prozkoumána, právě jako v Indii. Věda samády není nic jiného než obsah jogi. joga. Doslova znamená spojení s tím, co je pravé v nás a ve světě. A toto spojení s tím, co je pravé v nás a ve světě, to právě dosáhneme na základě vědy o samády. A co znamená samády doslova lingvisticky? Samády neznamená ne, žádný mystický, Stav vědomí a těla. Samády prostě a prozaicky znamená že sam, má v sanskritu dva významy: správně a dohromady. A adhána znamená pokládání. Čili samády neznamená nic, než správné pokládání vědomí. Jakého vědomí, takového vědomí, jehož faktory, které tvoří vědomí, nemůžeme mít vědomí bez faktoru, ho tvoří. To je důležité si uvědomit. Jako eh, pocity, vnímání, pozornost, úsilí a tak dále. Toto jsou všechno faktory vědomí, bez kterého my vědomí nemůžeme poznat. Tedy stav samády je ten stav, kdy pokládáme vědomí na objekty tak, že veškeré faktory vědomí jsou v rovnováze, společně. A tím pádem naše vědomí má získává schopnost vnímat věci tak, jak jsou Teď Nagarjuna vysvětluje, že některý z nás dosáhnou druhého brehu jako zajíc, tedy skočí do vody, jelikož se pracně učili vědu soustředěné mysli a používají k tomu, aby pochopili, jak plavat. Plavou, plavou, plavou, až dosáhnou druhého brehu a to, co je mezi tímto brehem, brehem, ve kterém jsme všichni subjekty mentálního utrpení, dosáhnou toho břehu, kde jsme mentálního utrpení prostí. Některý z nás dosáhnou tohoto druhého břehu, jako kůň. Kůň jde do vody, jde jde stále dále pokud dosáhne dna kopity, když dna kopity nedosáhne, začne plavat a když se dostane na místo, kde znovu dosáhne dna, pak jde na druhý breh. Teď Budhu srovnává Nagarjuna jako s velikým královským slonem, který každý úsek cesty Mezi tímto brehem a druhým brehem jasně proskoumat. Ovšem, cíl všech, který plavou, je jeden dostat se na druhý breh. Na druhém brehu zmizí naše mentální utrpení, které není nutné. Právě proto Buddha vysvětluje stav mentální utrpení na základě nevědomosti. Jelikož máme nevědomost, máme mentální utrpení. Když se nevědomosti zbavíme a na základě vědy, samády, dosáhneme druhý breh, mentálního utrpení se zbavíme. A pak Jsme volní. To, co potřebujeme, aby jsme se dostali na druhý břeh, to je to učení, které nám povoluje získávat koncentraci a moudrost založenou na koncentraci. Dokonalo svůj účel a my, ať ho používáme, Nebudeme ho sebou nosit, nepotřebujeme už žádné koncepty, jelikož vidíme přímo, jak vlastně tento stav bez mentálního utrpení vypadá, jak tato čistota vědomí vlastně funguje. A jestliže jsme dosáhli druhého břehu, význam je ten, že tato čistota vědomí trvá ve všech podmínkách. To je stav osvobození. Teď můžeme zkoumat buddhismus na základě myšlenek, tak jak je to tradičně děláno v tradičních buddhistických zemích. O historii. Historie nás nezajímá. Ovšem v dnešní době takovýto přístup bude nedostatečný. Proto je vždy dobrý najít moudrost, jak spojit perspektivu historickou s perspektivou myšlenkovou. Perspektiva myšlenková, právě tu nejlépe chápeme, z hlediska perspektivy eh, historické, protože nic nevystane, a to je buddhistické učení, pokud na to nejsou příčiny a podmínky. A tyto různé systémy buddhistického myšlení, modely reality, které potřebujeme k tomu, aby jsme se dostali na druhý břeh, právě vyvstali za jistých podmínek a byly efektivní v jistých podmínkách a staly se nedostačující zase za jiných podmínek. Teď z toho mála, co opravdu víme o rané historii buddhismu, víme, že z doby, kdy nebylo používáno písmo, nebo písmo bylo používáno tak zřídka, že prakticky písmo nebylo. Buddhismus byl především ústní tradice a je třeba si uvědomit, že to, co známe z písma, bylo sepsáno více než 500 let hm? po parinování Buddy. Pětset let je dlouhá doba. Teď si představte, dejme tomu takové učení, dejme tomu, komenského. Hm? Labirint světa a raj srdce, jestliže se přenáší ústně hm? z učitele na žáka a žáka, zase, který se stane učitel, na dalšího žáka a dnes ten po 500 letech nebo eh, přibližně hm? ten eh, dotyčný bude recitovat, hm? tak eh, je z největší pravděpodobnosti, že to vůbec nebude eh, to, co známe, hm? jakož to eh, labyrint světa a ráj srdce, určitě si k tomu něco přidát. Tuhle zase něco, tamhle zase něco, no, podle toho, co pochopili. Teď z toho, co o buddhismu víme, je, že na začátku buddhismu, prakticky až 300-400 let po budhově, parinirování, neexistoval žádný obraz buddy. Buddha byl pouze učení. A to učení bylo předáno nebo pošeptáno od učitele k žákovi. A tak se přenášela tradice. Žádné písmo nebylo. A Budha v raném budistickém umění není představován jako člověk. člověk, Bytost z hlediska buddhismu je pouze sen. Buda je představován jako kolo dharmy, nebo jako list ze, ze stromu buddhy, nebo jako různé symboly, které se používaly jako Laně, které naslouchají e, darmě, hm? první projev darmy čtyři vznešené pravdy. Buda vysvětloval v, v parku Laní, které naslouchali tuto historiku, každý zná, právě proto, Raný buddhismus používal tyto symboly, aby jsme chápali, že Budha jako člověk je jen iluze, že to, co skutečný Budha je, je jeho učení. Jak vznikl Portrét buddhy. Slyšeli jste tu historiku? To najdeme v Avadána, je spojeno s velkým arahatem a mistrem jogy, mistrem všech různých nadpřirozených schopností. Tento velký mistr žil přibližně asi 250-300 let po parimirování Budhy a byl tak takový znalec darmy a měl takovou oddanost k Budhovi a k jeho učení, že sám Mára, pokušitel, se stal jeho žákem. A vždy s pozorností naslouchal, co mistr o budově učení říka. A když, umír, když Upagupta umíral, jeho žáci kromě jiného i Mára, pokušitel, se ho ptali, jestli je něco v životě, čeho lituje, nebo jestliže něco, než dojde na druhý než se objeví na druhé straně, kdekoliv to je, buď v mírování, nebo v znovu ve formě, v které může prospívat bytostem. Jestli existuje v jeho srdci nějaká lítost, a on povídal, já jsem zasvětil celý život a všichni to vědí, studiu a praxi budhova učení. Jedinou lítost, kterou v srdci mám, je, že jsem se narodil v době, kdy ani náš učitel, ani jeho žáci už nežijí. A chtěl bych, než umru, abych viděl, jak opravdu náš učitel vypadal. A pokušitel jehož možnosti jsou nekonečné a může na sebe přijmout jakoukoliv formu, kterou potřebuje. Říká Upaguktovi mistre, to je maličkost. A objeví se právě v podobě Budhy, kterého tady máme, což je většinou vlastně Forma, která pod vlivem řeckého umění nebo v té době řekové dobily Indie, aspoň její části, hm? tak si to adoptovali na, trochu na eh, podobu Apola. Hm? Buddha, skutečný Buddha, je tedy tělo dármy. A aby jsme tělo dharmy pochopili, Potřebujeme jistý systém, potřebujeme jistý model, s kterým můžeme pracovat. To je naše lidské vědomí. Bez modelu věci špatně chápeme. To existuje ve vědě, to existuje i jak ve vnější vědě, empirické vědě, tak i ve vnitřní vědě. My se vážeme na model, aby jsme pochopili realitu. Ale často nechápeme, že tento model je jenom pomůcka. Přesto bez pomůcky nemůžeme efektivně pracovat. Teď jak studenti buddhismu ví, buddhistické písmo se dá schrnout do třech košů písma, které se jmenují Tripitaka. Já nevím, jak v, v tybečtině ale musí být stejné slovo. Hm? Tři koše písma. Co Buda učil, jestliže se někdo zeptá, Odpověď je Buda tři koše písma. Tyto tři koše písma se pak dají rozdělit a taky se rozdělují na 12 druhů nebo žánrů, ve kterých se tyto tři koše vysvětlují, jako ve verších, v, v Nidána, to, co vysvětluje podmínky a příčiny a tak dále. 12 částí. Každý student buddhismu zná. První koš, který se jmenuje koš Vinaya, to jsou jisté etické závazky, které by měly obzvláště mniši, ale nakonec i lajci sledovat. Aby mohli efektivně praktikovat. Vlastně Vinaya, smysl Vinaya znamená především disciplínu. Jestliže nemáme disciplínu, nemůžeme praktikovat koncentraci. Jestliže nemáme schopnost praktikovat koncentraci, nemáme schop otevření pro moudrost, tedy moudrost ve smyslu jogi ne moudrost ve smyslu světského poznání. Yoga, jak už jsme řekli, znamená spojení s tím, co je v nás a ve světě skutečné. A Vinaya, tedy etické předpisy, obzvláště pro mnichy a mnišky Buda učil, jakým způsobem. Na začátku, když Buda začal učit, všichni jeho žáci, aspoň tak bychom měli věřit z písma, všichni jeho žáci byli osvíceni. V první periodě budova učení každý byl a rád. Teď ale, když budovo učení začínalo mít, ve společnosti úspěch, když mezi jeho příznivce patřili i králové a nejmocnější králové Indie. Dostávala sanga velkou podporu. I ne všichni začínali se stávat členy Sangi z čistých podmětů, aby dosáhli. Osvobození. Ale z toho, že mniši začali žít pohodlný život, pohodlnější než lajci, kteří museli v potu tehdál pracovat na polích. Právě proto vznikaly různé přestupky. Ne všichni byli osvíceni, a ne všichni vstoupili do sanghy za účelem osvícení. Právě proto, čím více členů sanghy a čím větší majetky Sangi, tím více těch mnichů a mnišek, kteří dělali prestupky, a tím pádem tím více pravidel, jak s těmito prestupky zacházet. To je vina. Vina je učí, když se objeví přestupek, jak s ním zacházet v rámci společenství mníchů a mníšek. Teď druhá část jsou sútry. A sútry vysvětlují darmu z hlediska reality, kterou známe ve světě z hlediska bytostí, z hlediska světa a vedou učení Suter vede z hlediska světské reality k poznání reality z hlediska reality nejvyšší a respektuje plně tím pádem světskou realitu. Jsou bytosti, dobré bytosti, špatné bytosti, jsou bytosti, které jsou inteligentní, jsou bytosti, které jsou hloupé. Neskutečně mnoho různých rozdělení, jaké bytosti jsou. Jsou bytosti, které mají chtít jako jejich hlavní. Prekážku. jsou bytosti, které mají zlobu jako hlavní překážku. jsou bytosti, které prostě jsou hloupé, jsou bytosti, které jsou s hlubokou vírou, jsou bytosti, které nemají víru. Pro všechny tyto různé druhy bytostí Buddha učil sutry tak, že je vedl k lepšímu životu, tím učením, které byly schopni přijmout. Proto v sutrách tež nacházíme eh, mnohdy protikladná učení, které se zjevně popírají, ale popírají se jen zjevně. Buda učí v sutrách, že moudrý muž na ty koncepty, na které společnost, kterých společnost používá. Moudrý muž je též používá vše to, co moudrý muži ve společnosti uznají za vhodné. I ten, který praktikuje darmu, uznává za vhodné. Ale na rozdíl od něho, od různých politiků a králů a generálů a tak dále, na rozdíl od nich, na těchto konceptech, které potřebujeme, aby jsme spolu žili, na těchto konceptech nelpí. Tedy rozdíl mezi jogínem a nejogínem je, že nejogín používá koncepty, ale lpí na nich, Jogin též používá stejné koncepty, dobrý, špatný, čistý, nečistý, ale nelpí na nich. Teď Buda učil též učení, tretí koš je koš abhidharmy. Abhidharma, abhi, ten sanskritský prefix znamená eh, dharma, abhi, podrob, podrobně v podrobnostech, tedy systematicky, a darma ve smyslu přecházení všech rozdělení, vyšší, vyšší pochopení, a byt tež znamená vyšší pochopení, vyšší pochopení darmy, vyšší pochopení ve smyslu celku, aby jsme darmu pochopili, musí mít celek, musí být ucelená. Buda učí, aby jsme se vysvobodili ze všeho, musíme poznat všechno. Pokud jsme nepoznali všechno, nemůžeme se ze všeho vysvobodit. A to, co je všechno, to právě vysvětluje abidharma. Abidharma je vysvětlení to, co je všechno, z pohledu, ne z pohledu obyčejného člověka, ale z pohledu člověka probuzeného, osvíceného. Tedy Abhidharma pozoruje svět a popisuje svět, ne z hlediska toho, který se chce dostat, na vrchol hory, ale z hlediska toho, který se nachází na vrcholu hory a dívá se na nás bytosti ze zhora. A my mu připadáme tak jako z letadla. Bytosti ani nevidíme, ale vidíme domy jako škatulky od syrek. Hm? Z této ucelené perspektivy aby darmy bytosti představují, dá se říci, tečky, které, když rozebereme na jejich části, i ty tečky zmizí. Tak vidí probuzený člověk, tak vidí Buddha, tak vidí Arahat, tak vidí realizovaný. Bodhisattva svět. Diamantová sutra Subhuti a Rahat Subuthi se ptá Buddhí, jak praktikuje, jak prebývá bodhisattva. Buddha mu říká, že bodhisattva prebývá tak, že má závazek převést všechny bytosti do stavu nirvány bez zbytku, ale ne, není jediná bytost, kterou vidí. To je perspektiva bodhisatovské praxe. Z hlediska praxe šrávaky, toho, který usiluje o stav a perspektiva je, že. Nemusí mít závazek osvobodit všechny bytosti, ale musí dosáhnout stavu, kdy pojem bytost se v jeho vědomí rozplyne. Teď, aby se pojem bytost v jeho vědomí rozplynula, potřebuje si to, co je bytost, to, co je já, to, co je osobnost, to, co je duše, potřebuje si to rozložit. My věříme, že toto tělo má solidnost, protože jsme se ho nerozložili. Kdybychom se ho rozložili na elementy, hm, tak, jak se v budistické praxi dělá, a na to, co je od elementů odvozeno, žádné žádný tělo jakožto něco solidního nevidíme. Stejně tak toto vědomí, o kterém si myslíme ještě daleko víc než o tomto těle, že to jsme my, jestliže si ho rozložíme na různé faktory vědomí, z nichž každý má jinou funkci a vyjeví se v jiných podmínkách, příčinách, ta iluzorní představa jáství ve vědomí, v myšlení se rozplyne A systémy a bydarmi právě ličí skutečnost této perspektivy. V nich neexistuje osoba, osobnost, duše, jedinec, v nich existují pouze a jen ty částice, které osobu a to, co osoba chápe jako svět, rozkládají. A těchto částic je mnoho, mnoho a mnoho. Ale aby se množství nějak uchopilo, potřebujeme systém. Teď tedy z toho, co víme z historie, buddhismus byl jeden ne Buda nikdy neučil dva buddhismy, tři buddhismy, čtyři buddhismy. Budismus byl vždy jeden a sanga byla jedna. Ať už byla v jižní části Indie, nebo v severní, nebo ve východní, nebo v západní, byla, existovala na začátku buddhismu jen jedna sanga. První rozdělení sangi. podle toho, co víme, jak ze severní, z historie buddhismu, jak popisované v tibetské tradici, tak i v tradici jižního buddhismu Terevády. Vlastně první rozdělení sangi vzniklo 100 let po parinirování Budhy ve Vajšáli. A vzniklo prostě a jen na základě liberální a konzervativní interpretace Vinayi. Ti ortodoxní učitelé budhova učení, kteří nechtěli žádné z pravidel Vinay změnit, ty by, byli v menšině. Ti, kteří chápali pravidla Vinay, liberálněji byli ve většině. Proto se jim říkalo sangika. Velké, velká sanga. A ti, kteří se chtěli držet pravidel tak, jak byly sepsány v prvním koncilu po Parinirváně Budhy, kdy, kdy Tripitaka byla recitována, se začaly nazývat staví, Stavíra, Starešinové. Dnes jižní buddhismus téra Váda, téra není nic jiného než Stavíra, hm? Starešina. To je ten konzervativní směr. Aspoň si tak myslí, že jsou přímo pokračovatelé té konzervativní skupiny, která jako pro ně představuje ortodoxní učení Buddy. A tyto stavírové byli též ti, kteří analyticky rozbírali učení Buddy v třech koších, aby Mně ten, který toto učení studuje, měl souvislý celek. Proto si říkali Vibhaji Vádins, to znamená ty, kteří studují na základě analytického rozboru. Později tyto dvě skupiny se začaly dále rozdělovat a nakonec z historie víme, že existoval 18 hlavních, třeba znovu vzdůrazňovat hlavních hm? hlavních sekt buddhismu, které ačkoliv na začátku měli stejný komplex nebo podobný komplex sutr, se rozlišovaly na základě abidarmy, na základě souvislého vysvětlení darmy na základě kategorií dharmy. Tedy jak Sarvá Stiváda, tak i jiní jako Dharma gupta a tak dále nebudu se zminovat o všech těch různých směrech. Všichni věří, že jsou jako sledují tu konzervativní část sangy, která na základě analytického rozboru studuje to, co je, které učení je skutečné a které učení neodpovídá tomu, co studují na základě tří zdrojů poznání, která neodpovídá tomu, co, je, co se učí v sutrách neodpovídá přímé zkušenosti, praty aksha, to znamená přímo do očí. Máme dva způsoby, jak chápat realitu v buddhistické logice. Tedy tři způsoby, ale ti, jelikož když buddhisté začali diskutovat s jinými pojetími reality, se stali dva, to máme, Pratyakša a Anumána. Pratyakša je to, co poznáváme přímo a Anumána je to, co si odvodíme. To jsou takzvané Pramána. Pramána znamená oprávněné prostředky poznání. Teď Sarvástiváda je ta skupina, která si tež říká juktiváda. Yuk, Jukty znamená logika, že dávají učení budhy tak, jak je známe v sutrách, do systému a do celku na základě jukty, na základě logiky. Čili tradice sarvastivada je je ta tradice, která obzvláště zdůrazňuje logiku v pochopení budova učení jakožto celku. V stavíra Váda postupem, aspoň se tak věří, stavíra Váda zase spíše dává důraz místo na logiku. Logiku též používá, ale dává důraz na přímou zkušenost. Z těchto rozdílných Učení, aby darmy, učení vysvětlení darmy jakožto celku a v detailu. Dnes se v celku dochovalo pouze, cviče, pouze učení vády a tervády. Jiné učení se nám v celku nedochovalo, jen fragmentem. A z toho učení vády je, dá se říci, prakticky mrtvá tradice. Jen učení trevády je dodnes živá tradice na naši v Burmě, v Thajsku, v Kambodži. Sarvásti učení sarvásti vády, vlastně bylo přijato kriticky všemi směry Mahajánového učení, tedy to učení, které zdůraznuje cestu bodhisattvy, ale bylo přeměněno v rámci poznání transcendentální moudrosti, které je vlastně zdroj veškerého Mahajánového učení. Teď historicky ty sutry, hraní sutry transcendentální moudrosti Historicky jsou prakticky ze stejné doby jako doba, kdy rozpravy budhy, které jsou základ takzvaného Hinajánového učení, nebo učení, které vede k dostavu arahata, vlastně byly se prakticky ve stejné době. V učení systému systému abidarmy, Základní učení Budhy, tak jak je známe z rozprav ze sutel, je tedy systematizováno v tom smyslu, že vysvětluje ty části zkušenosti, reality, tak jak je my poznáváme, které jsou skutečné, nejsou jen naše koncepty, ale které jsou skutečné na základě právě těchto tří skutečných druhů poznání, to znamená na základě písma, Ágama, na základě přímé zkušenosti a na základě odvodin, odvození. Čili to, co my normálně vidíme jako dům, jako okno, jako loď, jako řeka, jako letadlo, jako čaj, jako tady hrnek, z kterého pijí. To všecko jsou v naší zkušenosti, to jsou pouze koncepty. Jestliže tyto koncepty rozložíme na bezprostřední počitky, které souhlasí s tím, co Buda učil. Pak získáme vše, co potřebujeme vědět o světě a o sobě z hlediska nejvyšší reality. Z hlediska reality, kde už neexistuje jáství. To je třeba pochopit. Aby darma vysvětluje svět z hlediska této reality. Když nevidíme koncepty jako něco skutečného a skutečné je to, co se nedá rozložit. Ať to vidíme, ať to vnímáme za jakýchkoliv okolností, budeme to stále vnímat stejně. To je realita, ve které nenajdeme já. A to je ta realita, kterou aby dárma vysvětluje. Pokud nechápeme tuto realitu, nemůžeme dosáhnout milování. Proč? Protože veškeré naše chtíče a nelibosti jsou vůči konceptu, Ne vůči skutečným složkám reality. Co já mám rád, to jsou, to jsou peníze, to, je, to, jsou, to jsou moje manželky, moje děti, moje bytosti pracují takto ve světě. Moje auto, můj dům, to jsou objekty našich chtíčů a našich nelibostí. Jestliže tyto objekty necháme rozpadnout na prýmé počitky reality, nacházíme se v realitě Abhidharmy. Ve světě abydarmy nepotřebujeme žádnou bytost, nepotřebujeme žádné peníze, nepotřebujeme žádné domy, nemluví se o čaji, o vodě, mluví se pouze a jen o tom, co je dravia nebo vastu. A co je pragmaty? Co je koncept? A co konceptem není? To, co konceptem není, to je skutečná složka naší skutečnosti. Například tento hrneček není skutečná složka naší skutečnosti, když ho rozbiju, tak už v něm žádný hrneček nepoznám. Ale když se dotknu hrnečku, ta tvrdost hrnce, ať ten hrnec rozbije, jakoliv, ta tvrdost hrnce bude objektivní poznání hrnce jakožto elementu země. Ta chlad, který cítím oproti své ruce, která je teplejší, to je objektivní poznání hrnce. Kdekoliv bude hrnec nebo jiný tělesný předmět, toto vždy budeme mé poznání. Jestliže lpím na tomto hrnci, že je to ten, se mi líbí, pak na základě tohoto objektivního poznání, pak lpím na konceptech, které si z toho vytvoří. Teď, jestli si vezmeme třeba na Slovensku, používáte eura, tak 500 euro bankovku, no, ta je červená, myslím, že ne, už Já už jsem zapomněl, jaký bavuje 500 euro. 100 euro je, je zelený, že? 100 euro je zelený, tak si vezmeme 100 euro, protože 500 si nepamatujeme. <laughs> vezmeme si 100 euro zelený papír. Hm? Tady máme přítele psa, což je náš kolega ve světě bytostí. Ten, když vidí zelený papír, neprojeví žádný zájem. Hm? My projevíme zájem. <laughs> Proč? Protože je to koncept, který On prostě nespracoval. Ale když si k němu čuchne, tak cítí stejnou vůni. Když vidí ten zelený papír, je pravděpodobný, ale nejistý, protože bytosti i vlastně smysly. My si myslíme, že ryby vidějí stejně jako my, nebo hmyz vidí stejně jako my, to je omyl. Ale přibližně, dejme tomu, vidí zelenou barvu papíru, vidí jeho hladkost, když si na něj čumákem šáhne. Je to tak? Ale nebude mít pojem, to se mi líbí nebo nelíbí, je to pro něj něco, co nespracuje v rámci konceptu, tak třeba se na to vyčurá a půjde dál jako aby potvrdil jeho přítomnost. My budeme reagovat zase jinak, bozy budou též reagovat úplně jinak, ty mají zase úplně jiný koncepty, když přijdou u fóny k nám, tak ty se budou orientovat úplně jinak, než se orientujeme my. My žijeme v konceptech a myslíme, že je to naše objektivní realita. A proto věříme, že ty věci, naší zkušenosti, na které lpíme a ke kterým máme nelibost, to je objektivní realita. Aria Deva v prvním verši čatu Šataka říká: Ty hlupáku, my se chováme opravdu jako hlupáci. Ty hlupáku stejný předmět. Tvé libosti a nelibosti a tvého zaslepení považuješ za skutečný. My ten hrneček, který se nám někomu líbí, někomu nelíbí, my považujeme za skutečný. Ale to on skutečný není. On je jen skutečný v rámci těchto základních počitků, které o něm máme. A tyto základní počitky právě zkoumá, aby darma jakožto systém. V nich žádné já nenajdeme. Teď tenhle ten mnich mluvil hodinku a možná... Pozornost některých z nás začíná polevovat. Já bych navrhl, že si dáme přestávku, když tak meditaci. A jelikož mně je dáno kolik, tak za tu dobu, než se rozejdeme, tak aspoň jisté základní principy poznání reality podle sarvastivada a Sautrantika probereme a její vztah k tomu, Učení, které většina z nás studuje, učení cesty Bodysatovi, jaký je vlastně jejich vztah. Tak uděláme přestávku, víc než hodinu jsme namluvili. Mm. Doufám, že jsou všichni spokojení. Jsou nějaké otázky? To, co jsem to myslím, není jednoduché pochopit. Až je možná práka vývožuje vědomí, ale že tu nás většinou zvítá mysl. Až ještě vlastně zázka. Vědomí je širší pojem. A proto je lepší používat vědomí. Protože vždy mysl, když říkáme mysl, tak většinou máme na mysli to myšlení, které je vázané na koncepty a na slova. Hm? Jestliže říkáme vědomí, máme na mysli i to myšlení, které není vázáno na slova. Je to tak? My jsme si vědomí věcí, aniž bychom je nějak v mysli usporádali koncepty a slovy. Právě proto já používám vědomí, jak studenti buddhismu Ví v sanskritu nebo v páli, určitě v tibetštině, tež, máme tři slova pro vědomí. Vigiana, což znamená rozlišující vědomí. Pak manas, což znamená orgán myšlení, to, čím myslíme. A pak čita, což znamená. Vlastně vědomí v tom nejširším smyslu, to znamená všecko, co můžeme do vědomí dát. To je, to je to vědomí, které tež obsahuje naše minulé zkušenosti a znova nám je věruje. A z hlediska systému yogačáry je to to vědomí, které si přivlastňuje naše smysly a tím pádem i náš svět. Právě proto vědomí je ten nejširší pojem a je lepší používat to, tento širší pojem, protože když říkám mysl, tak vlastně především myslíme na to, co pochopíme koncepty a slovy. A je to tak? Já to se vědomí má nevýhodu, že... Jsou tam potom například také aspekty, které jsou například podvedomé nebo nevědomé, to je pouze západní psychologie. Žádné aspekty nejsou podvědomí nebo nevědomí. Když je něco podvědomého, tak to nemůže vít, protože vědomí je vše, co můžeme zažít, je obsažené ve vědomí. To, co, toho, čeho si nejsme vědomí, nemůžeme zažít, nemůžeme udělat zkušenost. Z toho. Právě proto základ, to není yoga čára, to je základ buddhistického poznání ve všech pochopení buddhismu. První verše Damapady, což je Manó Manomaya, všechny darmy, všechny. Objekty našeho poznání jsou obsažené ve vědomí a vědomí je vede. Pokud nemáme vědomí, jak můžeme mít nějak, mluvit o nějakém podvědomí nebo superego? Na... Vědomí je všechno, je předpoklad všeho, co poznáváme. Pokud není vědomí, nemůžeme poznat nic. A teď otázka je, jestli to, co poznáváme, je právě skutečnost, opravdu existuje, anebo to, co poznáváme, je jenom náš obraz skutečnosti. Když už mluvíme o sarvástiváda a o sautrantika, sarvástiváda věří, že to, co poznáváme, je opravdu skutečnost. My můžeme poznat jen to, co je skutečné. To, co je neskutečné, nemůžeme poznat. Sautrantika naopak tvrdí, že to, co poznáváme, je pouze obraz, protože proces vědomí je proces. Z jednoho momentu na druhého. Hm? To, co poznáváme mentálním vědomím, je obraz toho, co poznáváme smysly. A ten, to, co poznáváme smyslovým vědomím, to už dávno zmizelo. Takže my poznáváme ten obraz, který smyslové, který předchází mentálnímu vědomí a který jsme bezprostředně poznali smysly. Ale to, co jsme poznali smysly, to už dávno zmizelo. Ta žena nebo muž, ten už dávno zmizel. Ta žena, o který myslíme potom, to je, ta, to je ten obraz ženy, který máme v mentálním vědomí. Takže z hlediska Sarvástyvády my vidíme okem, z hlediska Sauterantiky my vidíme vědomím, Ale o tom budeme mluvit později, to by, aby jsme se nekomplikovali. Čili máme Jestli chceme poznat psychologii buddhismu, musíme jasně pochopit tyto tři aspekty. Vigiana, rozlišující vědomí, manas, orgán vědomí, orgán myšlení a čita, což znamená to vědomí, které je schopné skladovat naše minulé zkušenosti. a znovu je vyjevovat. Tak Uděláme přestávku, jak dlouho? Od 11. povrátši. A nebo si dáme meditaci, aby příliš nemysleli. a Po přestávce? A v kolik uděláme? Pauzu na oběd. Takže přestávka do 11:00 Od 11:00 do půl 12. Meditace. meditace a od půl 12. do půl jedné zase tady bude něco povídat. Jo? Tak dobrý. A to, co jsem povídal, to vyhovuje vašim potřebám nebo jsem máte nějaké názory na to? Pomohlo to pochopení? Hm? Já jsem tady pro vás, ne pro sebe, tak jestli máte nějaké. Myslel jsem, že to, co před jako pochopení sarlástiva dá Sautrantika, předpokládá jisté pozadí. Hm? Proto. A myslím, že to pozadí je obzvláště důležité. Toho ty kategorie sarvasty vláda a kritika jich, těch kategorií v Sautrantika by neměly, myslím, žádný hlubší pochopení. Jedná se o to, že v jistých podmínkách je nutno zdůrazňovat jiné věci. V jiných podmínkách je nutnost důrazňovat jiné věci. A podmínky potom, co Buda a jeho žáci odešli, podmínky byly takové, že byla nutnost systematizovat učení a vznikají různé systémy abidarmu. Tyto systémy se jelikož se navzájem potíraly, vzniká znovu nutnost je do dohromady na základě jedné pravdy. Buddha učil ve všech učeních buddhismu, nacházíme řečení Budy, že pravda je nakonec jedna. Ale Buddha učí mnoho, mnoho pravd, aby jsme se k té pravdy dostali. No. A ta jedna pravda, je jaká pravda? jestliže věříme v buddhizmus, pak pro nás ta jedna pravda je nirvana. arahat, který dosáhl nirvány, nebo buddha, který dosáhl nirvány, nebo realizovaný bodhisattva, realizovaný žák, žije ve stejné realitě jako my, jenomže je prostý iluze, jáství v této realitě. Jelikož je prostý iluze jáství v této realitě, vidí tuto realitu jako co? Ale... <laughs> jakožto rohy na hlavě zajíce, se říká v čínské tradici, jakožto chlupy na kruní ryželvy. Hm? Jakožto vzdušné zámky, ne nové zámky, ale vzdušné zámky. Nové zámky taky dobré, protože v nových zámcích žádné zámky nejsou, já jsem tam byl. Žádné nové zámky jsem tam našel. Stejně tak v naší realitě existuje já, ty, on, ona, hezký já, nehezký, já. ale Stejně tak jako v nových zámcích, nenajdete žádné zámky, žádné já tam nenajdete. A to je aby dál.